rias, good morning. Merci. Good morning. Good morning to you. Mirë më gjesë blendje Mirë më gjesë edhi Mirë më gjesë adhi Mirë më gjesë adhi Mirë më gjesë gjes olta Mirë më gjesë Mirë më gjesë lori Mirë më gjesë edhe tim johë shikogëll Që kur kemi <gül> sharë mint të gjë <gül> Po ja, bëhet javash. namin në kablot të këtë Nuk e di se që kësë Hakmarja e miut Ule pakatë mikrofonin Të ndinë? <gül> jo një daulla, ti bie ende mbrava. Ej, janë të gjithë në fest sot në klubin e mëqjesit. Ështe prëmtte, edhe Lori po e thoshte pak më parë. Që kur është prëmtte, se si ndihesh? Më mirë. Je më mirë kështu se fundjava është pranë, gjithaja këto. Ola! Kë ta? Të mirë. Po që nga Sam Smith, do të thosh se sot muzika në Zeniu. Po, po. Me klubin e Mjesit. Këto janë 020 70 222 069 20 70 222. Këtoz diskutohen, çdo të premtet. E gjitha ato gjërat e tjera pastaj të mira që na shoqërojnë. Po, mendojeni edhe ju vëndin fjalë. Sa ve ju njerëzini, po. Duhet ju si e premte sot, mund të mund të zësh një këngëri. Po, patjetër. Kë më fëmta E mund po, të thonë sot. Ës mirënjohës për një javë gjatë punës, sot mund zgjedhësh një këngë, është problem. Mhm. Mm Super. Okej. Okay. Fantastike. Do po. po. po, një, një moment i ut. Faleminderit. Po, pa mëlër pak. Ose un thak sa takisht jam ngritur sot me një këngë në mendje, por nuk e kam dëgjuar asoma. Gjej një këngë mirë, ta fillojmë atë. Radiohead Lotus Flower. Lotus Flower. E vëmë dot atë? Po, nga Radiohead. Vëmë atë në mëngjes. Faleminderit. Sot lutem. <laughs> Kjo është më pak ta. Ti Olta, jo Olta. Mos bëksh. Ëh, më shmiu ta ka vlerë. E e dëgjojave. Un nuk dua këngë, se s'kam punuar fort këtë javë për Klebe Femin. Që sjë do, çfarë <laughs> do, nuk mund të sai. Sot është dita e pendimit të Oltës. Do një instrumentale apo? Doji... Sot thjesht po kërkoj falje dhe them që javën tjetër do do jem më, më mm -hmm. prezente. Okej. Okay. Faleminderit atë. Mirë. Ju lutem. Kështu që e hapim. Data sot 18. E dhe tani më vërtet iku dhe shëtatori mm. Kjo do tjetë fundjava ndo shta ndo shta e fundit Unë shpresoj e dhe një tjetën basë kësaj Por që është ko e mirë është ko që mund të shprizohet për, për plashë Nëse do mm. Të shtonon pasit të djelën Për një aktivitet dhe natyrë ashtu, ashtu të pua ti tani Që do okay. bërë shi unë jam kati që të bërë një basë ve ty që shi nuk do të bjerë Po mirë. Të dielën. Le ta vëmë. Këtu ka për ndonjë. Mirë, meqë ieri ishte ngritur me këtë këngë në mendje. Faleminderit, Vendit. Ne bënimi sot me Radiohead, që është Lotus Flower. 76 minuta e gjysmë në klubin e mëngjesit.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 ora 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4 This is your station Club FM 100.4 Hello mir Savinina në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Cloudvet çdo mëngjes me ju e, sot dile premte Dhe muzikën e zidhë dhe ju Në, mm. në 069 20 7222 Ose në faqënë të në facebook.com Fraxen klubim gjesit Je, yeah, e tani ka edhe shprejen për uh, ditën e sot me Nga Nga Francis Scott Fitzgerald mm -hmm. Muan pëlqev shumë, për ndaj duha të ndaj me ju Dhe shpreja është kjo Në filim ti merë një pia Pia merë një pia tjetër E në fund pia të merë ty Si një Fits për të premë dhe po <laughs> Çështë fije. Bafni vogël në vesh, po. Daj kujdes. Faleminderit e tjerë. Të lutem. Në premte mosot e aproni se. Po ora. Ka policë vërtet. Ose nëse e te aproni gjithmonë me një shok. Me një shok, me, me in një in taksi. Unë nuk pi me shok, që nuk pi, e vërtet. Ose me po. një të dashur që e pa kinas. Ose me një të dashur që nuk pi, po. Që jemi se, okay. E rao, se ti e bën kështu, seksiste fare tani. Se fermon spin, fermon. Dashuria vjen atij vetëm për po të imagjinosh për të bërë freskë <laughs> ti e Meisa. dashur ti spi kështu që shum. jo jo na ah, jepi tani ka rradhën e oltë për uh, motin jepi oltë vendhyën sot do mizoturohet nga një mot i thellë dhe pa vran sira sot mund të ikim në plazh 36 gradë është temperatura maksimale Dhe 19 do jetë ajo minimale Ndërkoj që nesër e shtunë dhe fundjavë kur... 34 grad është maksimalia mm. dhe 22 është me ullëta 34 grad Nesër Nesër po, po, mm -hmm. Super Vete më të djelën 30 grad do jetë në fakt oh, Vete më të djelën 30 grad Maksimalia por do pikoj Do të pikoj Edhe të hënën ma dje Opo mm -hmm. po, po fillon të djelën dhe Mbaron nga Marta. Oke, mbaron nga Marta. Faleminderit. 22 gradë tash është në qytet. 22 gradë. Faleminderit. Faleminderit. Wildest Dreams është nga Taylor Swift, edhe kjo kërkesë muzikore për ditën sot e sotme miq dashur. Ju, nëse keni këngë, kërkojini atë në 069 207022, dërgoni një SMS atje. Ja ku vjen uh, Wildest Dreams Taylor Swift. <audio> get out no one has Mëgjesi, mi është të këni ardhur në kryuin e mëgjesit në valet e Klab FM në 104, edhe në ekranin e Klab Të Vësë, unë jam blendin këtë bashkë me jeri në adin, no oltën e dhe lori. Mëgjesi. Në qdo mëgjesi me juve nga ora, 7 dhe në orën djetë në këto valet e ekran. Uh, sot muzikën më të zinju, kjo është, uh, si, si që e të jeri? <laughs> që është e editës. Leitmotiv, editës? <laughs> pa. Më të që e më shumë, leitmotiv. Të ditë të sot, po. Shushë mund t'i zgini, kanë gëtuaja. 069 20 70 22, ose faqa jonë në Facebook? Facebook.com Facebook fraksion të këllu i mëgjesit. Gjithmon hapur. Gjithmon hapur, në adën ditën. Nuk bëm, bëm përshënë fara. Po, mm -hmm. faqa është, faqa është gjithmona të të jë. Shtu. Um, Ollë të bëm të regon të për... Një rrahje. Një rrahje. Për citëm të duham të raportojmë sot në mëgjesë. Në Tiran, studentët i ti kërkojnë logari pedagogut për notat mm -hmm. ad, ad, A këta i kërkojnë logari? Më të përgjështë pedagogat Më të dhëtë rishikim për shumë Bërë, bërë Dhiçka kështu A i i re <laughs> Kjo është oh Wow <laughs> Tani, i keni bërësysh moshat Respektive, por Studentët i në të rrinë fëqishëm Të freskët mm -hmm. Flexibel A ka një dëgues zhatur edhe me muskuj. Ndërsa pedagogu në këtë rast nuk është as i moshës mesatare, është 76 vjeçar. Wow, 76 vjeçar. Thotë në lajmin polez nga Albeu. Bekom mm. thotë një pedagog 76 vjeçar në Fakultetin e Inxhinierisë së ndërtimit akuzohet se ka rrahur mm. dy studentë të tij. Dy studentë mm. të tijat Ta, ai vaje, merm. Au, au, au. Vaje, wow. wow. Baza, wow. Po akoma gocat me dormër zotris. Akoma më fleksibël. E mërshme. Kjo ka qenë edhe arsyeja se pse policia ka nisur një procedim penal në gjendje të lirë për pedagogun me inicialet KG. Kuptoj më aty. KG nuk e di. Studim. Policia ka sqaruar se pedagogu në fjalë dyshohet se i ka rrëhuar dy studentet e tij, përgjithsisht 22 dhe 24 vjeç, para ditën e datës 16 shtator, që ishte një ditë e bukur shtatori. Po. Sigurisht që ka marr policia ndora se ka marr njëri tjetër thonë. Bëhet me dije se njëra studente kishte marr 6 dhe tjetra 4. Dhe tjetra 4. Wow. Kjo ka gjeneruar studia sepse studentet Mirë, kanë të drejtën e tyre ato për të rregulluar notën. Po, por nuk është, duhet t'jesh i ndërgjegjshëm për veprimin që ke bërë. Vazhdo mm. le të them. <gjithi> Kjo që kishte marr notë jo kaluese, ishte kapur me kopje. Ja, dhe a... ka patur pakonajsi për notën e dhënë. Ka patur pakonajsi për katër. Ka bësh me ka bësh me kopje, zakonisht me Po, po, pra, normal 4 dhe 2 s'kan pas vonë. Po. Edhe 2s pa, pa, pa më di. E vërtetë. Po ti grumbullosh ato dyshat, mund të bësh një gjashtë. Ka më shumë tre dysha. <gjithi> si mund ja bësh dyshën? Si basoj ka lindur dhe konfliktualiteti Ose le temi konfliktit, mi aftonë si fjalë, mm, konfliktualiteti Konfliktualiteti Tom, Ka, ka lindur një konfliktualitet <laughs> <It's laughs> Mirë, kjo nuk do të sot që pavërstisht se ti e kap studentin Apo studentet në këtë rrasht me kopje Dhe të rrasht, o? Shë sh, s'kallu i gjitharja Pedagogu gjithare. i ka goditur dhe studentet pra, Nuk munduket nërmale dhe nuk është e justifikuesh no, Kër ti kapesht me kopje, të shkërkon më të pedagogu të shkësht nënkosh? Një kjo Një, një Një ashtas Shikoh, sa do gabim të ketë studentia Të ty nuk të jep njëritë dretën që të vëzhdornë, Bito Po, më thaj, lajo është shumër e dretë që e thua Po, kërti ke kopiuar gjithë të më të petagogo Ajo ka të në shushë nota Në kartë në sikë Lajo është në zewen Ajo pak një pesi ka thënë Po tani, pesa kushtonë Që thënë, pra? Dojtë jep është lejkët, suatë E... Kemi, uh, mm. Kemi të tsa... regjistrimen nga mm. fakulteti i... Inginjerisë sëndërtimit? Po... Kjo shkronika! Kjo shkronika! Kjo shkronika! Kjo shkronika! Më si vjen të cëmë batës, o shumë është, jo është, që është momentin Po, wow Kë është reagimi pasrahjes është <rë> Reagimin pasrahjes, mirë Sam Smith do t'vi tani bashkë me John Legend Kjo që vetë Lay Me Down Në klubin MGS, dore, në e mqezit orenë 7.27 minuta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 They tell that when somebody told me i'd to cry when you are gone but the feelings all over me it's much too strong can i lay by your side next to you Take care of you And I don't want to be here If I can't be with you tonight I'm reaching out to you Can you hear my call? I'm missing you I'm missing you like crazy Neshta de 30 minuta jemi me klubin e mëjtesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 2070222 ose në faqen tonë në facebook.com/klubinemjessit. Do mm. jemi gati për anagramën? Jemi gati po. Jemi Unë gati kam. Mhm, e sho. Ne do të kim kanzëm këto të shtimat, do të aj para lemiroja. Sa sa mund kemi të vëshër edhe tani? Pa diku te 7h. 7h. Shumë son jam lodhur. Ulove më shëndet. Po. Për një muaj rreth. Jo që, mhm. Për ima kur të z të z, e ke parasysh të vjen kjo valë e të shtimit. Është si alergjikë, ku ti qon se çfarë është. Ashtu. Allse ndryshimet e temperaturave nga jashtë brenda. Për shkënaj sigurt të shtimin. Të shkundesh mirë kështu. Tau. Ehm. Gati për anagrama. Po, se edhe kur të shtin shumë edhe sikur të e ke parasysh se s'dua tash do do të dëgjosh. Se i bëj si, një paketë pak si lagur këtu nga undut. Ah! Anagrama në klubin e miqësisë. Pive. Na shtifash pak. Pive. Duke folur për tradicione. Po. Jeni gati? Gati e. Anagrama sot është RC. Ëh. Ke 3. RC3 RC3 RC3 Si kem ban RC ke 3 copë aty. Tam. R S I K E T R E RC3 06-29-27-12-22 Durganu mesajtë uaj a paharuar të e shkroni dhe emrin për qëmë fëtuas E pasë kam për papika këta Anagram më mm. Anagram më <laughs> Anagram më <laughs> Arë si ketë tre Kjo është, kjo është anagram më për sot Ado Ma po më pëlqenë ato të të regishtët Për po pëlqenë të regishtët Pas kë dorë për pikturuar O po, farim dhe <laughs> Pas kë dorë për pikturuar duar <laughs> <laughs> <laughs> Shumë bugur Mm. Imagjino njëri që mund të pikturoj vetëm duar. Do të thonë kam dorë. Hm. Tam, për dorë. RC K3. RC K3. Cila do të jetë dorata? 1 or nga Primo Moaches. Faleminderit. 1 or, miqdash, 1 or. 1 or, sa të mes. Nis sahat, nis sahat. Për anagramin. 1 or që na më dhan. A çflet kështu ti? E jam. Qofsh. Dekord. Uh, përveç kësaj, le të bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti. Tarataratam tam tam tam. Shtypi i rapporton sot, kjo është e jashtë ta konshme Për skenar filmash Hollywood janë, madje Keni bërëzyshtë mod, uh, modën me eh. Ka që një mod filmash me zombi, me vampira, mm -hmm. këtë kode fundit pa. Sepse, sepse shtypi njofton që në radhët e mjekve mm -hmm. Listat e mjekve që do testohen pa. Ka dhe nga ta që janë të tilë Si janë Si janë 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692070222 kthemi mbasfar klubin e mëngjesit tani shkoam për të dëgjuar nga Will Young, mish dashur që quhet Joy. Sot muzikën e zgjidhim unë sepse është e prëmtuar, kështu që në, në 0692070222 mund kërkoni edhe këngën që keni ndërmend sot në mëngjes. Muzikë 8.3 balë ka që në magnituda e hmm. këti tërmetit tërmeti që ka rëndë në kili Po, bodha sotë është edhe duke pritur me një farë alarmi këtë Që është të tsunami të mundshëm mm -hmm. që mund shkaktohet nga një tërmetit si kjo 8.3 balë O, është bal. shumë i malë, shumë i fortë Shumë i fortë, me të vërdet shumë i fortë Ja, ku ka video Raportodet që kanë kan që një qatë momenteve që, që ka ndodhur tërmetit Sepse njerëzit kanë nëzirë telefonat dhe dhe i kanë filmuar momendet. Kështu që... Qikosh panikun që se njerëzit kur... Këtu janë në një... Nësat duket një, një, një, një supermarketat e në mm -hmm. kili. Ku ka edhe verë... Ka verë të mirë. Ka verë të mirë adhe. Plotë mm. që anka. Qikosh i filojnë bërë një që rasë? Pas ka që dhe që? oferta. Po. Valparaiso është epiqëndra e... E tërmetit. E tërmetit. Mm. Valparaiso në... Romanet e Isabela Landes, ëh, mm -hmm, është vërtet. Portretin sepje, bia e fatit herpasere në Valparaíso. Po shikat më ruar një zgjatje 8.3 ball, edhe ka ka shkaktuar dëm pak të paktën 10 të vdekur thuhet. Paish pak, ëh, uh, wow. nuk thonë shiqur. 1 milion njerëz janë në 8.3. 1 milion njerëz janë shpëngulur, janë evakuuar nga nga banesat e tyre për për të ruajtur Një ku ka tjera video nga momenti që tundën kamerat e trafiku dhe tjere tjere tjere tjere Që gjithmonë... Frikshme, duhet, po, edhe këtena, një që gjithmonë atë me ndimin më ndje Po së kur të binde një tërmet një i kësaj forëse Mhm mm Këtyru mm përmata -hmm. e mm -hmm. po Që ka vide përre në Shqipëri Fatë më ërëtisht Po lërë që... Po që është një dukuria njërë i naturës mm -hmm. Kështë një një shumë, që t'hjë e madhë Po. Wow. Kështë që ja, e ja, ka njëtër pajsh me, me vetëm djetë viktima një gjithë sa shtundur kili atje pra. i tëri me tër Treka unë që kanë edhe ndoshta mbrojtje Po a flasim kështu ndërtime të sort, të, të përshtatu Apo një... kështë heraj parë, se kili meter meter mm. Pash pa një foto që kishërë në palat i tëri që palosur Po një. aji palat Ka shërë me leje, me ndonë, mm. apo nga këta paleje kështu Po, nuk përdi i, I ka themele të mama, apo e ka bokë po shu Nuk të të të të të të të të Në kupton që do të temë. Mm. Pikërishtë. Gjithësit. Igu. A të të dhe, Dalin, ata janë jan të fortë të akiljanët. Hmm. E të zianë. Shkurë të këshu. Të një qëshu, për janë të fortë. Gjina. E, kjo është një fjallë që, që e thua gjithmonë. Gjina. Po si ndimohem do të rase. Jemi shumë largë. <passiert> Sa mund shkonim ne, po e të jemi një dorë. Me regullinë. Po si ndëndimoja, ulëta. Olita? Apo thishë për pastruar këta, të pastruar këto, të shkan gelluar Po të ndi moja ato olita gratisht Po të shkan kinin, po jam e se s'ka në inqe Relativisht të vogla e në tëme Televizoria ato në cjede, duke të cikur që gjitha në nejnë Po, po ja të vogla, duke në të vogla se Djetë të vdekur Djetë të vdekur këtu pëndodhin lërë qoftë Në një akcident Mirë, oltë a mirë se në knaxe Ej Sa me këm në tokë -po, që jam ozot Këtu të vdekurit janë në <laughs> Po... Kushe ka gjithu atë? Kjo ishte e... pyritja që kisha Në listat e testimit ka dhe mjek që janë të til E të mërshme duhet të thanë Listat e testimit një carë në nduaj Kamati e Klodit thot që janë 200 të vdekur Po, wow. po, po, në listat wow. Zerën një mbëdhjetin vërë numër mbë. Klodit Fiton 2 bileta vërë në Cineplex Bravo Kjo ishte përgjishja Sta ne 41 minuta tani në klubin e Mqjesit, në klub e Femn 104, dëgjojmë nga Baby Kay Juicy Ferreri, ajo kërkesë muzikore, sot muzikën e zgjidhni ju. Mund ta kërkoni numrin ton të telefonit me një SMS Roma Bangkok. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio la musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna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 Da vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassatine i volumi, voglio il vento in faccia. Alza il volume nella traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando andata a cercare sta citam e parlano di te le parole restano a mezze e più aumenta la distanza tra me e te giuro questa volta ti vengo a prendere a senza separare quando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 Nga editës dhe emrin duaj në 0689 2070 222 Mese është dërguesi i parë, fiton një duratë. ora është 7:10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104. Mirë se vini në klubin e mëmësit, vale në Club Fem në 104, siç po ju thoshim. Ora është tani 7:48 minuta, mirë mëngjesi që të gjithëve, pra afër fundjavës. Mirë mëngjesi të gjithëve. Sot ju kanë ziminë ju në 069 2070222. 069 2070222. Esaktëri. Faleminderit. E vërtetë edhe në mënyrën se si komunikon numrat. Me dëgjuësit Sot më qesë më leo të të falenderoj Nëse mund dhe mi Një duartë rokiti për Jerita Sakaj Gluin e më gjithë Falenderit Falenderit Qisë duartë rokiti ashtu? Havash, havash tja Këtë farë Këtë të shumë duartë rokati më një ujtëm Si kebe dhe vogna Ne i se dikush më kërkon një kën nga blero Nga blero? Mhm Pas taj me kërkujen këngën në lanet, flornë më majisit. Mirë, mund t'aluajme dhe në lanet, ose të veqim në lanet. Më këllaj të veqim. Kjo është për të gjitha. Shështë duaj. Elim djeri. Kemi edhe një të ardhërëkidje për Orten, Dani. Të për të që në patate të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gjithashtu në mikrofon sot miqtashur është Adi Siprin Sigurisht edhe Lorin Terezi Po më fortë more Ka që kemi, ka që kemi Okej, nësë në tjenit dhe një pak më mirë? Shumë mirë, shkullë qërë Doartë rëkitur, doartë rëkitur, doartë rëkitur Të kërkojt, të kërkojt, nga publikur Gjithë kohës Një edhe artistit të josh Në pondjetë dhe është mirë, me së shumë, në që farke ollë të Jam fëtorë <laughs> Kush është fëtaur? A, në një farë mënyrë e ti keqenë gjithmonë e fëtaur? O, për jo si sot. Në doshtë da sot ka marë, po. Cilin kraj e fëtaur në fëtaur? Në kraj në tim të djafë. Ja, okej. Në shërroj, shpetë. Si e <laughs>. <me DX1> <laughs> nga hundët? Në kaloj. E nga hundët i kamë shumë mirë, po. Me qafën, me qafën. Me qafën. Me qafën dhe shpatullën. Me qafën e poshtë. Nga qaf Ta që qatë të thëm ty? Me duke se qafan e tërsi Trupi abo koka Po kam fjeto përra me kok lagur edhe ja Se mund t'isht përshemi një shumë i nga trupi edhe i këtë gjithë në këtu Nga mjekra i larë, i gjithë gripi është aty Aty e ke ti? Mun e kam qim vë posht Mun t'a piketosh Ku më posht e... E kam qim vë posht E mun pas taj t'a thëm Pa, oke d'akord, mirë Talim deri dojta T'lo ta sik më poosh. E vrasin çorapen. Oltën e? Po m'duket. Preferoj të ah. mos i kthehem. Mos mos ju ktheh, se po ju ktheve ti. <laughs> A mund po të yuktheve... thyej ato, po t'ia vrapit. Ah. Kaq kisha. Preferoj të mos kthehem dhe po e ngrezërin or... atë. Po filluar të bëhet vajzë e mirë. Mm -hmm. A j'vajzë e mirë? Ka sjën gjithmonë vajzën. Deri çfarë bën kështu si e egër, si e keqe. E bën Castiladi. Ojta është një personazh i Oltës, drejtori i familjes. Ojta është shtëpirt njeriu. Shtëpirt njeriu është vërtet. Apo jo. Përveç çerit, asnjë nuk ma di Lezetin. Shtëpirt njeriu. E kuptoj. Është ojti. Mirë. Adi e është shumë shpejt për të folur. Sok më një për një muaj. Nuk e kuptoj se se çfarë ka. Asgjë. Un un e rregullova, u mora konga emisioni sot vetëm për folur mirë u për. Nalt, më po vjenin na, po vjenin na. Po them ça fjalë, edhe <laughs> tani. Do të do ky adet çfarë ka. Çfarë ka, çfarë ka? Çfarë ka? Le ta zgjidhim pra, hë, çfarë ka? Dhores e zgjidhet vetë. Çfarë ka midisju? Unë nuk e zgjidh mikrofon këtu punë. Po jamë kapur ta. Sa verbaltë ke tekon. Se nuk duam harmoninë e sa ishte here antifonike. Është një rit e derë. Sot nuk e kishte për mundur, shpër kjene saj është <gjubi> <bema>. njeri është njeri <gjubi> oh, Bani mënd kur ishe Soni Illa, kur ishe olëta 7 zanë që se kishim olëta në këtu Nja 4-5 muaj mm -hmm. Urdra? Un i mënd mënd zato se muaj së qyrë 4-5 javë, kaj shumë të qënë ka ndukur 4-5 javë qëtë janë? 4-5 javë qëtë janë? Jamë e dashur më janë. Duket kur ajo se kur Olta ishte sapo të. Ishte sa i bie 40. Sonila zuri vendin e Oltsës dhe menjëherë ngjiti në program. Wow, ishte. A di tani që kryqëzon gishtat dhe thot Inshallah Olta bëhet kryqëzon. Ja ja. Skajë. Nuk e them atë. Ajo ajo ishte një uri për. Sa gëmirës Ali. Meqenëra fjala Olta. Nuk e kam të vërtetën gjithë. Sa do bë goca? Se po m'andillni, ha? Aty rreth dy po shkon. A, ne mund ta ndiejmë, po ne s'kemë gëndor. Trejton <laughs> familje çon. Dgjuesit e emisionit vet marrin masa. Po po thosha, sa sa sa do të bëqa. Dgjuesi, sa do të bëjë? Sa do të bëvajsë? Po bën dy për pak. Po bën dy për pak. Shumë mirë. Mirë, diferencë mirë. Ja, shumë mirë. Oj, okay, diku të treshkon. Tam. Në rregull jemi. Shkëlqyeshëm. Dua ta shoh edhe një herë tikësh nga emisioni. Po, më duket s'është në radhë koleg. Jo, më që më që po thua ti, tjetri tjetrit të tjerë. Ti i, ti i që ka ndryshuar lenë në lindjes mund ta marr ose burri ose gruaja, këtu që. Jo, e njëjta gjë që ti ke thënë, kjo kjo duhet sqaruar se kështu siç e thua ti nuk ka pikë sensi, që lenë në lindjes mund ta marrë ose burri ose gruaja. Do të thonë që mund ta marrë unsi burrë dhe ndërkohë gruaja shkon punë. Po. Absurde është. Mund ja më le e lindjeun. Ajo s'ka lindur akoma. Ç'ka kuptimin ka kjo? E bën burri fmijën dhe kaq. Po ajo s'ka lindur akoma, po them. Po do lind. Pra? Apo mbas lindjes. Mbas lindjes. Mbas ja, mbas lindjes ajo s'ka. E lind ajo. Se e merr, jo po thosha që nuk nuk është që mund ta marrësh në muajin e 9-të para lindjes. Ta marrim kurrin në muajin e 9-të, gjoha shkon akoma në fund. Deri ditën e fundit. Ta marrësh para lindjes. Lindje. Ti e më le e lindje, kë tre javë. Po <laughs> çubët turqizë. Kjo e nisëm ku përfundova. Wow! Nuk e di. Ku është zësi? Është që ishte premte. Ë e nisëm. Okej, mirë. Ehm, gjithsesi një gjë e mirë që gjëra personale kemi. Përveçse me anti. Po, është vërtet. <laughs> Përveçse me anti. Mirë, bëjmë një pyetje të fundit para se të largohemi. Bëjmë një pyetje të vogël edhe muzikë, më shumë muzikë me këngërim të Qesit. Miç dashur. Vërtet e ndjeshme. Erë dhe në Turqit, padhe një betej, mi disë Skunderbeo dhe Turqme. Mm. Uh, dhe, dhe këtë e fituanë në Turqit. Normal. Pyritja është me një gol nga kush? Kili bëri golje. Kush bëri goljen, për uh, beshiktashin. Mm. Beshiktashin. Në në gramëm i shtë danxhurë është arsi këtë tre. Arsi këtë tre. Tre copë. <laughs> ja, më sonë. Ho, tre copë, tre copë. Tre. Ka që do t'japë? Ke tre po e bone, po e bone, ke tre. Arsi ke tre. Ai ka vetë tre. 0679 2070222. Arsi gjithë njerëzit kanë 2. <laughs> Ti ke tre. Ti ke tre dha. Arsi, nuk është normale. Arsi ke tre. <laughs> 0679 2070222. Gjithë njani atë Beyonce është kërkesë muzikore sot. Një vajz në Facebook na e kërkon dhe thos se ka shumë kuptim për mua kjo këngë, Jakobian Haunted 756. It's where we go it's where we we'll be i know it's for my to you and my to you i'd to you you must be on to me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 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në një 100 i 4 Genesis Mizdashor Field Collins the Groupy Mirëmëngjeshi që të gjithë të mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit. Klub e femrë 104 edhe në ekranin e Club TV. Dhomë gjets me juve nga ora 7 deri në orën 10 në këtë valët ekran, un Blendi me Jerin me Radit. Mirëmëngjes. Ju mirëgjetsi. Me Oltën. Mirëmëngjes. Oltën ton dhe kemi Lorin gjithashtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Gjesi, më gjesi, më gjesi, më gjesi. Më gjesi Lori, Lori. Lori regjisori. Në klubin e më gjësit. Ej. Um, <laughs> po qëkoj një një e një njarje në cila paska qene buishme në shtethe bashkuarët Amerikës. është i sërja një tshifti, Aaron Queen mm -hmm. dhe Dennis Haskins të cilët janë duke hedhur në gjysh tani, janë duke të patitur. Kë? Policin. Po pëse? Policin sepse uh, këta janë nga Kalifornia dhe... Në muajnë mars, kanë dodur, u kanë ndodhur një, një rast i të mërshëm U kanë hyrë në shti uh -huh. Kanë rëmbyrë vajzen Vajzen e qifti? I kanë bajtur pengën film ima tje Pastaj uh, kanë rëmbyrë vajzen Dhe kanë shkuar dhe Siq ajo thot uh -huh. Për disa dite kanë përdunuar uh -huh. Ndërkoj që Djaloshi I fejuari Aaron Queen ka shkuar dhe kë policia uh -huh. E ka thënë që E... Uh, Këshur këshur këshur ka ndodhur Policia nuk e ka besuar Edhe ka shprerën ma dje publikisht në atë ko Që nuk ka asë një evidens Që të mbështesi Ato të shfarë ata thonë Si kur një huaj u ka hyrë në shpi dhe ka rëmbiher atë mm. Ne si polici thonë ata nuk besojmë që ka pasur rëmbim personi fare Wow Dhe tani këta janë duke edhun në qyshë ata Sepse thonë, në kohën që policia duhet ishte duke kërkuar për Denisen Ata kalonin ko, në mos besim Ndaj, qëfar erën kështë shkuar, kështë e thënë polici Dukë e thënë Se kështë një mos besim, gane policis Nuk e di, a, ata thështë një skas një evidenc Ka i kur vet Dhe kur, a, bëjt shumë e bukur Sepse kur kjo ka shkuar, në pas 2 ditë është është gjetur mm -hmm. Dhe ka shkuar në polici dhe ka kërkuar, që, Të japi, të japi, se t'u asht evidenca të trupore, fizike, të, të dëmi që i është kaktuar. Mm -hmm. Dhe ata i kanë thënë, mos është vishë, modër, mos është vishë, wow. pritin qikë, baje robot, baj robot në trupë. A vash, a vash, nuk i kanë parë, nuk i kanë të ashtë vëtashojnë ashtu. Dhe avokatitë të sa i kanë thënë, shiko filmin Gone Girl. Mm -hmm. Këni parë s'vish filmin Slam. Gone Girl Slam. në me një rrëmbim të sajuar. Mm. Atë shif Markon girl, nga seksualë Gektoras. Ë, këtu që ndonë wow. nuk i kanë besuar. E turpshme. Po. <clears throat> me dijeva, ne sojm se si shkon kjo. Se aty ka ka gjykat tani, që do ta marrë këtë çështje. Ati vështet. Këta jam duke duke hedhur në gjyq atë departamentin e policisë atje për mos mos kryer në funksionin e, e të mbrojtjes së personit siç kanë kanë pretenduar. Mirë. Tani gjëra të tjera. Shumë habiçme si historia. Po. Ku ja që ndodhi njeriu? Ja, ja. i ri. Jo. Ka vuajtur ajo. Ka rëshqorë shkretë, dy ditë nuk është nuk shkolla. Duket se ndesilla e politikë këtë rasë. Okej. Po, prandaj ka përfunduar gjuqata. Dobë, dobë. Prandaj të bër. Tani kemi një zot për gjumur në klubin e mëngjesit. Dua që ta dëgjoni dhe të mundoheni të zbuloni i kujt është. Kujdes të shumë të dhe autorve shqiptarë, ku ka shkuar bre historinë, ka shkuar broqhullë, sepse shumitë e historiografës shqiptarë janë patriota të parëse të jenë shkenstarë. Mm. 069 27 22 2, 069 27 22 2, 069 27 22 2, e dy gjoj me dhe njëherë të lutëm? Po. Të shumë të dhe autorve shqiptarë, ku ka shkuar bre historinë, ka shkuar broqhullë, Sëpse shumim të historiografën shqiptarë janë patriohat për parë zë të jenë shkencetarë. E ki gjetur, në duke të? Unë e gam gjetur, për, po. mm. që është janë shkëtua? E vetë me në kundrështim logjik që kam në atë, që thua të është që... Që thua është që këta shkencetarët kanë shkojtër brot shkullatë, duhet t'eshtë një shkencetarë mbi shkencetarët. Këptahat, ose duhet sh... të merë është pe... duhet për shumë vita më ratë Që të delë është një konkluzit Nisa, oke, okay, oke okay. Po të në qësë, se si mund të... Por, um, por Arsi Ketre Ishte anagrama për ditë në sotme Dhe është gjetur Ga Silvia dhe ka thënë sekretari Bravo Sekretari Një zero tre më bërë o numëri fiton orën nga primi moqës Bravo Silvia është sekretari Arsi Ketre sekretari Iko u zhjith Super Vajti dhe anagrama Po në lidhje me prit prit se di holta Për është bërishen. estela që më ka thën Jose Sosa. Bravo. Jose Sosa është saktë. Dua 2 bileta për në sinema. Bravo edhe Stela's 2 bileta për rrecin e Plex, Kellyn mm -hmm. Harris mm -hmm. and the disciples cursed. How deep is your love? në klubin e mëngjesit. Remixi. Kjo është remixi që s'na pëlqen ne. <laughs> Kërkesë muzikore është atë? Okej. Okay. Përdonën. Përdonën. Ne përshëndesim. Per una donna. Them vas fast. Let me be your head. Am I wrong about it freely Knowing our passion I no feel I'll deep feel your love Is it adios like Jean or ti vou Jean I'll preach your love.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 isorës 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club FM në 104 Më siguroheni në klubin e mëmëjesit miqtash super së fundesti më orës 9:18 minuta unë jam blenë këtë bashkëngjerë në Azil me Ult me Lorin çdo mëjesë më jubë nga ora 7 deri në orën 10 sot e premtë muzikën e zgjidhni ju në Club FM në 104 Uh, ndërko kemi edhe një zëtë për gjumur Dhe jo pyetje Por unë kam një tingull Që doja të, ja të ndaje me ju Tingull i misterios <coughs> Po është një tingull misterios Për ditën e sotve Dhe shërëm uh -huh. nëse ja dilni do të që të zbuloni Se shfar po t'i gjojmë këtu E di që është e vështirë, sot dhe është e vështirë, vërthet Të nga <gjë> të rronë i detë Të nga të rronë i detë? Shumë A e dy gjoj me dhe i herë? Me hal? i detë nga të rruar, a mishdashur është jeri, uh, thotë Ja një një vështion pak me i shkurë të rjeri Mhm mm Mhm mm Në kam në dhe të augët Jo, okej, okay, mirë Shpeshoj që të mbaj sot, letë mbajtë le, sa 8 shumë enten, uh, e 20 minutët në këto momentën kryuën e mëqesit Shume vështirë sot, orta, orta, të gjithë dhe një një Të gjithë dhe pak, lërë, lë, së haqem hmm, Shume vështirë, shume vështirë Askus se ti veçme e këtu në studio <laughs> Kënaqem Kënaqem Kujdes, kujdes. Oo, sa e bukur që është. M'u pëlqeu fare. Sa bukur që është. Si ishte gjë jo. 0692070222 për gjithë juve që doni të merrni pjesë në Sharradin ton për ditën e sotme këtu në Club e Femnë 100. M'falni. Në Sharradio, mahabita. The King the Mysterious. Të shërse më bëre surprizë. Po për të de që? Sa sa. Mamës, argë. Ne mbajmë të bër jamë sinë doras. Të bëj surprizë tani për nga un për ty je. Në Sharradio. Munda luajmë shë radio në që se do Nëse ju jo, jo. kemi një fjallë Mëse jo, mëse jo Munda kemi një fjallë Dekord E gjemi një fjallë Ndërko e hede, shë radio Adere Shë radio Loja i që vendos djendë kundur vajzave Në kërkim të një fjallë të vendë Ndërko e hede, shë radio Dekord Ndërko Adi dhe Blendi po bjen dhe akord të fjallën Ollë dati e dati Pa, pa, sigurisht që po Adi, është në sendë? Uh, po, mund të quhet një send, mendoj. A është i madh apo i vogël? Mesatar. Kemë në shtëpi të tillë? Edhe mund sot nuk besoj që ka të tilla, më përpara ka pasur shumë. Ka pasur diku, përpara ka pasur. Edhe sot mund të ket. ketë. Mund të ketë në një. Nuk është këtu më. Po, është në kaza rreth shtëpiv, shumë pak. Është diçka që mund ta përdorësh për ditë? Jo. Yeah. Yeah. Ose natkoh përdorej shpesh apo përdorej rrallë? Jo, yeah, yeah, so jo. Ideja është të përdore të rrallë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 Fillon me g. Me g. Ç'po mendon me g? Gir. Ja, ja, gjera. ja. Ja. S'është gira. Po ka funksioni tjetër i girës? Ë uh, për të vrarë uh, komshin. <laughs> jo, ja, jo ja, nuk është. Uh, Mendim Ësht diçka e gjatë dhe e hollë. Ja, nuk është e gjatë dhe jo e hollë. Po mendoja për fillon nuk fillon me l. Nuk ka të, nuk ka të formë. Ja. Formën e gjatë dhe të hollë. Me l. Lë të ar, po mendoja. Petës. Po ku ndodhet? Nëse ndodhet në shtëpi, është në, në banjo, në, në balkon, do i bodrum, apo bar? Në një bar, nëse shtëpi me bar. Jo, por të vjetër fak. Po, andeka fundi ka nga, nga nga rushi kështu që është pak rastitur. Po. Kurse nga nga muri, nga fundi vetë. Tash ik. Një k. Ëh. A mban ujë në brandikë? Jo, nuk mban ujë. Okay. Nuk mban ujë këtë javën e së. Shëduam atë. Mund të jet, jetë një send, dgjoni pak. Pa, mund të jetë një send, mund të jetë një send sportiv. Një balkon, mund të jetë një send sportiv pa. që përdoret për një garë sportive. Mm -hmm. Ose mund të jetë një gjë që rrin në bedroom, ose në bar. Diku atje një një gjë koti që ndryshket, një lë. Një lë. Një lë. Një ndryshket aty. Fillon me çfarë? Jo, nuk është çfarë është. Çeçiçi i afruar me Çeçiçi, bravo. I afruar me Çeçiçi është një gjë tjetër. Më fillon me të. Si qe, tjep, si funet po, si e kici, po ashtu po rspon vi në. Kuda si je ti, Olta, je gabim, je rënësh afruar. A më mm. u. Mm. Nuk fillon me të. Po pra, po nuk e ndajmë. Fillon me k, me k. Jo, nuk fillon me k. Mm. Jo. Jo. Është i ngjashëm me Çekicin, Olta? Është i ngjashëm me Çekicin. Madje, është edhe i prikt. Madje mund t'i de emër gruaje. Emër gruaje. Mund t'i de emër gruaje. Orra një një send në Bodrum. Ose në no, ball. Më s, më s. Një sem jo. që ndryshket atje. Se parë. Jo. Jo, jo. jo. <laughs> mund të kem një sem, mund të kem një sem sportiv për një garë olimpike përqendroni më shumë te kjo që thotë Blendi. Ose mund të jetë emër gruaje. Emri përveçm gruaje. Heo, emri gruaja. Gjë, gjë, ah, viss... oh, viss... gjë. Amen. Bravo, bravo, bravo. E po ka qenë tani kush e vëmë me kë? E gjeta më vete mesazhe tua drejt. Jo, jo, kto thon ca gjëra të tjera në fakt. Thon sa gjëra të tjera. Mirë. Lavastovilje, lisharse biciklet, gira, kandil. Ujet vazhdon me, viza me gjë. Përras e thjesht tani. Janë dhe të rënda Ok, në regull janë dhe të rënda Po, është Hedja Këtë mm. e <të të> mështë për në krybin e mëgjesit Chris Cornell Bravo, Eja si. E bukur, si është, e gjatë E hol, e bukur Chris Cornell Long Gone Tanina, krybin më e mëgjesit orë është 8.26 minuta Ju e një me Klab FM më më cilë, zikë zikë Një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n you'll cry. zi si mirë besoj. E mira mirë. Mirë se vini program në programin e Clubin MJC në Club FM në 104, mm. është e prremtë muzikën e zgjidhni ju. Kështu që mund të vijoni lirshëm në 069207022206 dhe 92070222. 069 Ose të vini edhe në faqen dor Facebook-ës, facebook.com/fractiondreammjc, gjithmonë hapur. facebook.com/fractionclubmjc. Kërkoni aty këngën, e Rhavels do të jetë Camila, që thon Mientes. Mientes gjen. I was trying to... I don't know, but I don't know if I was trying to... I don't know what to say. I was trying to... I was trying to... Locked Away by Adam Levine. Duran Duran with Come and Done. Break the Rules by Charlie XCX. Uh, Dust in the Wind by Kansas. What's wrong with that? Si s kërkon njëri Bon Jovi se më. Hamolori. O Lori. Duhet që ti Lori. Yeah. Lori. Si s kërkon njëri për Bon Jovi. Gjithë ato këngë. Gjithë ato këngë ti Lori. Që nga një jersey, Sleep when wet. <laughs> <laughs> Keep the faith. <laughs> pra dje <dieu> e kuptova <laughs> mesazhin që <jitle>, t'i Lori. But, <laughs> But, Do një këngë. Bon destination anywhere. Ja kam kuptuar se je një muzikore Lori. Blaze of glory. Etjë etjë. Lori Lori. Kështë ishte keqë Ok, mire Lori, do të gjemi një vëndet dhe për Bon Jovin Sot më gjësë në kluin e më gjësit Pas këta e hyrë, ja Po, Saturday Night gave me Sunday Morning uh, Kënë nga fundin nga JBJ mm -근, mm -근, Por, përveç këta e dhe o që Ju kërkoni sot më gjësë Se i pashë të qaqem Ash, Rahimi që ka kërkuar Rahimi as gjësues Jata E ka emrin Facebook Eta e him asgjesues Jata Jata Shkën këto emrës këshu ta Shkën këto emrës këshu ta Shkën këto emrës këshu ta Shkën dhe një gjës Shkën dhe një gjës Emrë e arti Në mes Në mes Ka këkuar sting Shape of my heart Gjita shnu Përta luat një gjës Shumë dukar Shumë dukar Shumë dukar Shumë dukar Shkën kështë Shumë të trisht Nga Trisht nga Wyoming në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku mm. Mamaia dhe Njerku mm. kanë dashur që timsojn adoleshentë adoleshentë të tyre, fëmijët e tyre, djalit çfarë tim të japin një mësim lidhje me alkoolin po shumë mirë dhe çfarë kanë bërë ky ishte 16 vjeçar quhet Candle Bowl dhe Një ditë ka pir me Njerkun. Mm -hmm. Ideja, thon këta, ishte se djali i pinte aq shumë saqë të vidhte dhe të bëj keq fare. Të bëj keq edhe të largohej, mos mos kishte sepse kishte kohë, thoshin, kishte edhe 2 vjet që thoshte dua të pij, dua të pij, dua të pij. Mm -hmm. Puna është i kanë thënë aq shumë për të pir. Sa përfilli. Për sa djali ishte helmuar. Është oh, oh, oh, helmuar dhe ai do mend. Është kapatur niveli na alkolit në gjak kur e kanë gjetur, kur e kanë çuar në urgjencë. 0.587. Mm 587. -hmm. Përllai uh, se zero. Dobë. Yeah. Është rreth 5 fishi. Ëh. Mm -hmm. Ja sa që lejohet për të rriturit. Oh. 5 fishi i nivelit që lejon shteti. Në ta kesh kaluar 5 herë nivelin. Kjo ishte çfarë kishte dhënë për të pirra ti. Unë nuk kuptova një gjë. Ky nuk është se kishte probleme me alkolin. 6. Kishte probleme alkolin. Kishte pirasher. Kishte, kishte, kishte dëshirën, dëshirën për të, të po, provuar. Po dhe këta than ta bëjmë një, ta bëjmë luç fare në mënyrë që këtit dal i dalit hyj frika. Kjo mos e pëlqej. Sepse ja anti këtij uh, djalit kishte qenë alkolik. Alkoholic. I alkolizuar. Kështu që këta mendonin që në këtë mënyrë dhe djali nuk ja ka e nuk ja ka dalë. E tëmërs. Nuk e ka dalë. Sa gjeno. Që që janë... Familia Richardson janë akusuar që të dy për vrasje pa dashje Nuk i kanë qojtur me dashje Por që... Që burgu që mund të haj njerë kutani është dheri në 20 vjetë Oh... Uh, shumë që janë... Po për i këshin dhe në... Dhe në thu, mesa kuptojmë këtu Ka pyr... Uh, A i ka pyr njëratë ndryshme po, Disa pabra. teke i ka pyr... Uh, të një që që qëhet Fireball Bu. Fireball ky është mix i një 2-3 alkohleve të, të forta Dhe përsej ka pyrr disat teke Jack Daniels, whisky like, ka përziar, mm -hmm. ai. E ka përzirë, e ka përzirë E ka përzirë, e ka përzirë, a i së shmë Qa është me tjetë që e kanë përgë shumë E kanë përzirë të rriturit A i këshu thot ky, që donim t'i bënim neve t'i jebim një mësima Dishka t'il, po Se sa e vërtet është e hë përsej Se edhe justifikojnë në basë faktet E që dishtë shmë, e si istoria E si e li e pa mund në kët Tu a e pra Sjeli e pëmënd Bon Jovi të anim me Saturday Night Gave me Sunday Morning Në klubin e MGSIT Ora ashtet e 34 minuta Ja ku janë quna të tu 57 vjeqarë, Lori Endë duke kënduar Po t'i gjosh Ka dhëm të ri Këra dhe, t'i gjosh Këra dhe këra <laughs> Orashtë në të edhe 24 minuta, jeni me klubin e mgjesit në klab BFM 100.4 dhe në ekranin e klab TV Sot muzikën e zinë ju Dasma Dasma das italiane <laughs> Ah, oke okay. Dasma das. das italiane Shumë das shum interesante, mua përgjohë shumë se si histori Nuk bëhet e ditur se kush është qifti, por janë të sapë martuar Dhe kam bër një kërkesë shumë interesante për të gjithë të ftuarit e këtij dasëm, sepse u kan thënë atyre nuk duam dhurata. Nuk duam dhurata, por, nuk duam. Por duam nga ju vetëm bileta lotarie të lotarive të ndryshme që luhen në Itali. Mm -hmm. mm -hmm. Dhe kështu ka ndodhur, kanë qenë rreth 5000 bileta lotarie të ndryshme që janë e, mbledhur nga të gjithë të ftuarit në dasëm dhe ky çift falë këtyre 5000 biletave lotarie kanë arritur që të fitojnë bi 600000 euro. Wow! wow! Mm, 6000 600 euro ditën në lotari me 5 5000 bileta. 5000 bileta, u gjatë 600000 euro, 600 euro sepse fillimisht kanë fituar 350000 euro në këtë griviz dhe fiton. Këto janë që të dalë me shumë fitim. Me shumë fitim. Ja, mm. sa kushto sillti 6000 euro në të tas. Po, është vërtet. Kështu që u ka dal më mirë. 200000 euro pastaj i kanë marr në lotari të tjera. Dhe kanë marrë një pagesë mujore për i 6.000 eurosh për 20 vitet e ardshme Wow! Dhe i 100.000 euro bonus, mm -hmm. gjithashton. Wow! Fantastika, ka shumë... Do martohem prap. Një cift shumë e oh. fat. Do, do, do martohem prap. <laughs> dua të martohem prap, dhote dhe në krybin e mqizit. Më të bësh edhe për të të tindja, olëta, kështë gjo. Mi që dashur, duaj që të martohem prap, tho, bërë da, për dasëm, bërë të dhe bëhem më nda, pësh një dasëm, bëhem të të një burë. Dasma bas 5 Do të thienim bileta në notari, po duhet i kërkosh pra. Po do të kërkoj. Pra. Po do të kërkoj. Tani ti, si të vjen një idea kështu, ta të shkajë diction më një herë hidhëz do bëj dans, do bëj kështu. Pritëm të mos kërcej kështu. Po duhet ta bësh në Itali që më pak kështu. Pak më, pak më but. Eja e kanë gjetur zërin e përgjumur? Jo. Jo. Jo. Ha ha. Si jam në Paris tani. Sa mirë. Diqoni pak zërin e përgjumur miq dashur këtu në krye në mjesit. Në djem se kujt i përket. Ky është një personazh i njohur i studioreve. Ëh, me vërtet. Të debatit në Shqipëri dhe jo vetëm, edhe faqet e shtypit gjithashtu. Ja kusht. Ka shumë të autorë shqiptar që kanë shkruar për historinë, kanë shkruar broshullat, sepse shumica e historiografa shqiptarë janë patriotë përpara se të jenë shkencëtarë. Më kanë thën ylli Rakipi, Ja, Ja. Partak Ngjela, Ja. Genc Spollo. Ja, pëllon për ja. Gjofi Në cuq Artan Hoxha Ja, ja, ja, jo ja. Mirë Ikim tani Tënjë të 27 mm -hmm. minuta kur të këthejemi Gjoni dhe për kuisin ti me seri Për ditë në sotme Do e zbulem tematikën? Alfa numerike Alfa numerike Alfa numerike Qëtë të tëtë janë fjal mm -hmm. Apo do njëherë emra kompanish pa. Apo institucionesh cilat kanë edhe numra Alfa Më falë edhe gërma Edhe numra Bashk okay. Edhe po Bashk mm -hmm. Bashk A3 A4 mm -hmm. no? A3 A4 Alfa numerike Kjo është tematika Po vetëm bas pak pyritit Në klubin e mëngjesit Në vare dhe klub i fem në 100.4 Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit I found myself dreaming Silver and gold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 i disorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në një 100.4. never stop it's how we ride coming up until we die Coming up until we Gjese, mirë ngjeshni ardhornë. Klubin e Mëngjesit mbahet edhe këtave femrë në 100 pikadër. Teve 15 dhe 5 minuta në këto, më edhe miqi jeni me Blendin me Jerin. Mirë ngjesh. Jeni me Adin. Mirë ngjesh. Me Oltën. Mirë ngjesh. Jeni edhe me Lorin. Mëngjesi. Mirë ngjesh Lori. Atëre un jam gati për të bërë pyetjen tonë të parë në quizin me Serin, atë që kemi quajtur Alfa numerike, mm -hmm. sepse përgjigjet e sakta miqtanshur janë edhe gërma. Edhe numra, edhe numra Edhe gërma, edhe numra Kështë që le të shohim për të parën Se si do dini Në dhe edhim kuisin Mësëri Filmim fare Do të flasim -hmm. për Këtë bandë muzikore Roku Shumë të fushishme në gjithë botën E cila au formua në Dublin në vitin 1976. Ëh, The Cars. Këto katërshë u formuan në Dublin, në Irland, në vitin 1976. Sot është një nga bandat e rockut më të mëdha në botë. Shumë Z thjesht. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Përgjigjja juaj do të jetë alfanumerike. Kujdes për këtë. Teu ndimon? Dërgo, e kanë gjetur zër, kan zërin, e kanë gjetur zërin. O, po she ka gjetur zërin. E kanë, nuk e kanë gjetur? E kanë gjetur Gita zërin. Bravo, Gita. bravo. Mustafa Nano më ka thënë. Tiago është. 3-0 i Baron numri. Tiago është sakt Gita. Bravo. Mh. Hmm. Ka shumë të autorë shqiptar, kur kanë shkruar për historinë, kanë shkruar broshkulla. Sepse shumica e historiografa shqiptar janë patriotë përpara se të vjen shkenstar. Imagjino. Bravo, Gita fiton një lule bravo, nga bota e luleve. 0692070222 është numri i telefonit për kërkesat tuaja muzikore. Djem <tër> i kënga Kamila që quhet Mjente, po më thuaj. Jo, doja të pyesja ultra në lidhje me sadë Dionisavave. Ma ka gjetur Pauline i fiton 2 uh, bileta për nocën e Pleska, thënë Gjyle. Gjyle, po. Do i lumt. Eja Gjyle. Hmm, Hajde Gjyle. Hajde Gjyle. Nichon një sekond vetëm këtë këtë tingullin miq dashur, është ky tingulli misterioz për ditën e sotme. I vështirë, e kam thënë që është i vështirë. Çfarë po dëgjojmë? Po ka një orë për atë që e gjeni pari Dhe përveç orës Do t'japim një abonim një mujor në City Fitness Club wow. Në palesër më tre Më kanë thëmë që është bërje kokoshka dhe Jo, nuk është bërje kokoshka jo, Po lahë e nënët Jo, nuk po lahë e nënët Larë e nësh Jo Pikat e ujtë në bëqati Jo mm. Po s'ku qenë specat më mo... Ja, jo, jo, ja, jo. tas thandri. 069207222, një orderë në një një, një apo një një muaj. Ndodhet tek rruga Bardhok Biba, ah, sht palestra City Fitness Club është fringo e re, mbrapa 15 kaçit, mbrapa Hotel Tiranës. Super palestra, një orderë nga miqtant tek Premium Choice, ata ndodhen tek rruga Abdyl Frashi, vetëm disa metra kaluar Librit Universitar drejt sheshit ku thon gjeni ora të mrekullueshme atje. Por duhet që si të në toni se qëfar po t'i gjojmë në këtë klipë. Kjo është e kërkuara. Qëfar po ndodhë? A, Sërës... E njeri? Së është është... është është është të vështirë. është është të vështirë. Elë, më shkojmë dhe Kamila, kjo që vetë Mjentes, është kërkes muzikore. Sot në klubin e mëgjesit, një përshëndesim që t'gjida. 8.58 8.58 Llegaste a mi vida para enseñarme tú supiste encenderme y luego apagarme tú te hiciste indispensable para mí hey hey como son los ojos cerrados te sequí si yo busqué dolor lo conseguí no eres la persona que pensé Kërëd Kërëd treats Tumëτο Els. Alcohol e kërëd13 të qërëd hë lë në.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 City Adam Lavine lacked away Më i mëqjesim ishte keni ardhur në klubin e mëqjesit në valet e klub e femnë 104 edhe në ekranin e Club TV's Kam harruar telefonin në shtëpi sot nuk komunikoj dot me njerëzit Edhe unë siku e harrova Ti ku e harrove thënë? Ku e diu? Ti po kërkoje telefonin tim kur uh... Unë be të ndinë! Pohra, <laughs> kushe ka par telefonin tim i lutëm, ta si edhe në studia. Kushe kushe ka tashur të mshkruaj, të mflash sot të më gjesë? Le të shkruaj të nëmëri një. Jam me qliruar nga telefonit cellular? Hmm, që anë djesi e dhe tjeta? Ska më telefon sot të më gjesë? Por kam unë. Jam uh, super, i lirë. Përdojnë, në telefonin tim. Si një një shka që një edha përpara, ndihem si në vitët nëm djetë. Munda ja pështë nëmë 0689 207 222 0689 207 222 Kështë numri për SMS tua, ja? Dhe për shdo për rësi që keni përbërënë Kemi dhe një orë dhe një muaj palester për këtë tingullin misterios Për shumë i forna ka qëluar Pa, shumë i vështirë As kushë endes e ka qëtur Se qëfar për të gjojmë në këtë klip Një orë dore nga primi muaqis Një muaj përbënë Palester nga City Fitness Club Êshtë mm. hapja i kapakut së nxeres me presion Ja, ja. Lopat që hedhë dheon Ja Êshtë ja. <tik> edhe një sahat po, në po. sfond Po, s'ka të bëj Mosu nga trone Ndo shta jemi brenda në qytet Dhe është një kish që t'gjohet mm -hmm. Ose është një orë nga këto Ora dhe gjyshit. Mm. Po kërkon diçka në një kuti metalike. Jo. Jo, jo. Mos s'duke larë gotat. Jo, po presim pllakat. Jo, ja, nuk po presim pllakat. Futja e monedhave në makinet. Mund të ishte. Edhe lari për pllakat mund të ishte edhe kjo. Lari është lari. Ja, jo, jo, jo, nuk, nuk është lari. Tani edhe unë jam e mësuar me këto vetingulli, prapë shumë e vështirë. O kur e di pastaj e diçet. Është një gjë. Ka momentin. Është një regjistrim i pastë. Pastrim xhamash të thyr. Jo, jo Në cuq Në cuq Në cuq akoma Ather, grupi është U2 U2 është tak Bravo, stak, wow! Suela fiton 2 bileta për në Sineflex Bravo, Suela Po U2 Formuar në jemi në gjithë 76 në Dublin Kjo katrëshe Irlandese është sot e famshmenet gjithë botën Kini për nështë kishin shkojtër të ta Këthoshin uh, Thin Lizzy The boys are back in town The boys are back in town por nuk kër, nuk ishte thëniliz se pse përgjigjet e sakta duhet të ken edhe edhe gërma edhe gërma alfa edhe numra. numra. Pra do të mm -hmm. themi që përgjigjet duhet të jenë alfa numerike me gërma dhe numra. Miq dashur, U2, U2. Okej, kjo është pyetja e radhës në quizin tim me seri. Alfa numerik, edhe kjo përgjigje do të ketë do të ketë gërm dhe numër patjetër në kjo është e paradhën, kështu që kjo ju ndihmon në farë mënyrë. Ja kjo është pyetja. Kjo është agjencia britanike, ëh, mm -hmm. që merr edhe me spionazhin ndërkombëtar. ëh mm -hmm. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është agjencia britanike e spionazhit ndërkombëtar. 0 0 0 69 20 70 222 007 Këndes. Kjo është, kjo është brap. Agjencia Britanike e Merret me Spina është ndërkombëtar. Sting do të vijë tani, meqenëse jemi tek Britania e Madhe. Njëgo është Shape of My Heart nga këngëtar i britanik Sting. the webels of personalities the best music the funniest shows this is club fm hello nëmë nëmë 2 minuta tani në klubin e mëngjesit valëte klub fm në 100.4 edhe në ekranin e club tv's un jam Blendi këtu bashkë me Jeri mirëmëngjes të gjitha prezantoj të gjitha sigurisht këtu më ne Olta mirëmëngjesi ç'slovis kur nga valëte hello <laughs> Më gjësë i lori Më gjësë i lori Atë herë Goca, do të bëjmë Do të bëjmë shëradi në këtimin Jeni gati To, oh, ne jemi gati Oke, shumë mirë Se mua më hanë uh, Duartë për pak uh, Për të farë Për pak uh, Për pak uh, Hakmarit uh, dotham, uh, Për pak shëradi A më më së bëjkë shu Atë herë Vajza Tam Për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë pjet. Jo, ja. no. është një veshje. Ja. Jo, jo tamam. Nuk e di, ja, nuk jam të trajtuemi jo, me veshje. Jo, uh, jo. Prit pak prit pak deri. Ka përshtypjen që uh, po. Sa veshje të traditës i përmbajnë këto? I përmbajnë ato, po. Por nuk jan, është vetëm tek veshje. Si, si, si, si punë të minash? Jo, no, nuk nuk e di. Jo, nuk e jo, nuk di. Nuk janë terminat. Nuk jam më i sigurt për këtë. Nuk janë terminat. Prandaj sa as mosu fokusohet te veshja, sepse nuk është vetëm veshja, ose pjesë e ditën tjetër. Janë veshje të mira. E do të thënë këto i përmbajnë, po thoshe ti. Kto veshjet uh, e veriut veshete, për shemb. Veshjet e veriut, good, ndosh, si e pra, po. Ndoshta as jam shumë e bindur. Pra diçka që preket, është e prekshme, a? Në këtë rast po, por ka edhe version tjetër. Prandaj sa mund ta keni më kollaj me versionin që kemi menduar, sesa me veshjen. Është hmm. mm. një send pra. Jo pra. Është një gjë gjallë. Ka bëj me njeriu. Është një, një pjesë e trupit njeriu. Jo pjesë. Jo pjesë. Jo pjesë. Ashtë... Ashtë është sjellja. Tashmë është sjellja e njeriu. Është mm. një d, fillon me d. Jo. Ja. Kur është me dy fytyrësi. Jo, no, nuk është, i... është e keqe. Është sjellja e mirë e njeriu. E mm. jo gjithmonë, jo gjithmonë jo mund negative, të themi negative porse të themi dot. Jo, ja, por nëse dikush e bën ai shpesh fillon edhe të mërzitet. Pë, pë, pë. Jo, çfarë është për gévelje? Jo, por la, la, la, la. ka për kdevje në vetvete. Jo. Plastim ë një përmend në form, një formë në një formë të, të, po. mm -mm. yeah, yeah, yeah. po, të gjitha këto. L nuk ka. Fillon me L? Jo. Jo. Nuk është përkëdheni, nuk është Vlastim. Por janë kanë vetë të gjitha këto. Kur dikush, hm, hm. Dikush, hm. Kur dikush, pa. Pra është një pjesë e një mozaiku fatjo, një veshje tradicionale. E keni më më të thjeshme sjelljen, ja, më besoni. Përmban përmban përmban për, për, për kadhëli për po, po, e përmban levadlastin. Në donai ai sheh volura, po, vllastohet. Edhe folura f, f, f, f, është ndryshe. Jo, çfarë është fumi Nora? Po, ja. Si e kanë fëmijë Nora? Po, po. Ka fëmijë që e bëjnë të tilla. Tek fëmijët është diçka e lezetshme, por mm. kur e bën një njerë i rritur, shpesh herë thash mund të të bezdisim me kalimin mm -hmm. <laughs> e kohës. Po më vjen fjala. Sto vjen, po mundom. Bën fëmijë apo ça pra, bën fëmijë? E bën fëmia shpesh herë, fëmia si rri sot ieri. Mhm, mm i shkon. Është kyojë sjellja e fëmies që llastohet. Mhm, nebra. Pupa, puple. Përgodelë. Është si fjalë tjetër. Jo, po bën shumë të tilla. P, p, prap. Ja, prap si. Ja. Tash do i keni të vështirë sepse është një fjalë që ne ndoshta nuk po e përdorim shpesh. E bën fëmia, e bën fëmia. Do jo vetëm. Do jo vetëm prap apo bër... por te fmia to duhet shume lezetshme vajse po mendoj <laughs> <laughs> paske me zhurmë <laughs> <laughs> është ndime është të... dikush ah, për shkakun që bën sikur vajn. nuk do blendi që ka qef po bën sikur nuk do fillimisht jo uh -huh. mm, ju kam thënë ndiem shumë të mallë po sikur nuk do pa. sikur s'do apo sikur s'do apo sikur nuk i pëlqen di çka po vërtet a... e ka qef po nuk Si, nuk e të regon vetër. Atoj që ti unë nuk mund t'jengë që së të ndot në... Në posit... Jo, më jo... E për prende, thasht, sëpse është zëvëndësuar me fjallë të të reja, tani. Me fjallë të këshia. Por është mua më pëlqenë shumë si fjallë kjo. Jo, jo. Ai vjen, oke, fjalë të sinë. Por sot përdoret kjo fjalë. Po. Dikur nuk përdorej kjo. Po, po, po. Jo, s'është tanë. Po përse s'është tanë rëllikë? Atëherë bujë jap një fjalë të gjashtë me këtë. Ha, na plaset. Naze, kur dikush bën naze. Naze, pra, naze. Po. Na sa kemi ndryshë? Bën. Bën. Bën, bën, bën, bën, bën, bën. <laughs> Bunaze lastohet për këdele, Bunaze. Ose? Apo? Ne po gërpëm pikërisht fjalë. Bën. Mos më bëj. Mos më bëj. <laughs> mos më <ma> bëj <boy> se. Sa dë keni të vështirë. A di është gozhduar. Është ngulur ka. Po se Lajka siston se e fam fillimin. Po i përmand të gjitha ato si fjalë. Mos bëj. Jo. Mos bëj numra. Jo. Nuk fillon me në. Ato asaj më të përshtatshëm. Jam i Adonia. Ah yeah. <laughs> Fillon me O. O. O. Wow. O gërma dit kush është. Është kompleksum. Mos e bëj O. O. Oj, oj. Bravo. Bravo. Ne e përdorim në shpincson si shumë e mirë po. Prandaj po. A pojs në fjalor hape? A, e, është fjalor. Është fjalor vërtet? Po normal, unë verifikova, po pa, patjetër. Pa. Pa, pa, pa pa <laughs> U desh e paskëni shkuar verifikoni, <laughs> <laughs> tjeshtë, ta verifikonin është asht. Imagjino. Unë shkroi them aty Gjyle. Jam për t'jesha. Nuk kam se të bëj. Shumë më bashkoj media sot tek jo. Gjyle për dorë duket si fjalë. <laughs> e përdor ti erë si fjalë. Unë e përdor si. Po pse a ke dhur për ti? Se nuk më pëlqen këtë fjalë letëre. Po që puna për shkuar tek fjalori, për të gjetur fjalë, për për Radio. Hajde. Mund të gjej fjalë për shumë si pipiruçe. Mirë po, mirë, shikoj. Muamë shkoj mendja te kjo fjalë dhe më pas e verifikova nëse nuk ishte fjalë krahinorë. Prandaj u uh. Shikom. Uh, hmm. ë Adi. Shënoje këtë hmm. për të, për të hënën. <laughs> Fjala jon do jetë. Po mos e thuaj pra, se s'ka kuptim pastaj. Fjala jon do jetë. Fjala jon do jetë pinarkotekë. Oh. Pinarkotekë është një ndërtesë. Është posaçme ku ruhen dhe ekspozohen piktura me vlerë artistike, një pinakotek. Dashket okay? të shkpros. Okej. Sigon me p. Okay. Ne. Ju dëmoj më shumë. Ne, ne ne po përdorim fjalë që i përdorim vendësi. Jo, fjalë nuk i gjejmë dot. Do ta ilustroj se çfarë do të thonë skos të fjalorit për të nxjerrë një fjalë. A më futja kot tani? Oj, na. Pinakotek kur e ke përdorur? Nuk do të shkon mendjet e fjalës. Po ajo na është në përdorim tani mos e ha. Unë e përdor si fjalë. Tanë është gjë nga njerëz që për ditë flasin për Pinaqotek. Ka katavolina kat, kat, në Tiranë që flas. Pinaqotek, Pinaqon, kote... aty rre. Aty rre. Çika do shkaravin aty. Çka shkruan? <laughs> janë në anagramat. <laughs> Shënimi i adetit për të hënën. Ah, okay. Ti shkoan ditëve shko. Po poqëndese çfarë kam shkruarun apo jo. Ata e kanë gjetur cilat janë anagramat e ditëve. Bravo, ishte jo jo. E kanë e kanë gjetur se çfar çfarë agjenci është ajo? Britanikë? Uh, më të të mbëdhjet jo. Më dë mbëdhjet E para është M-I është M-I M-I M-I-Gjasht Mi. ah, okay. M-I-Gjasht M-I-Gjasht M-I-Six është Eltoni Bravo Eltoni Bravo. Për Bravo Eltoni Bravo mm, Eltoni Sa e pështyrisht mm, mm, Asen që i të mbëdhjet mm, mm, mm, mm, mm, Ok Do përmi tjede? Dekord Ky është Emri i një kompanije që bën projektor mes të tjera është. Mm -hmm. Projektor bënë sa fletë, uh, bashme projektor bënë sa fletë, uh, se si tuen, të te i dukshme, ku mund të shkuasht teksin e i kënga dhe paseta projekto është për shumë mund, mm është -hmm. një kompani alfanumerike, Emri cilës ka edhe numer, edhe gërmë, nuk është mm -hmm. CMI6U2, Tam. që podhonim, kjo është një kompanije cila prodhon projektor projektor 0619 27222 0619 2722 për powerpoint e dhe për këto këtë e jemë baspar me në klab e femnin 100.4 oja është dhe një nënte e njëzet e tëtë minuta gjemë muzik ja ku vjenë it's over and gold like a scene from a movie that everybody Can't no moon die New moon me calls Split second in you disappeared and I was all alone I woke up in tears when you burn my side breath of relief.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 Jesim që kemi ardhur në klubin e Mjesit Mjes 9:31 minuta. Mos na bëni ojna. Ojna. Do të së ka gjetur. E ka gjetur Fabiola 458 i Morandës. Ku ma gjetët më? Ku ma gjetët më? 55 D të Tirana Ring Center. Bravo, bravo. Ky është tingulli që kemi për ditën e sotme. Një orë dhe një regjistrim një mujor në palestrë dhe një kafe me Adin për ta njohur më mirë kolegun tonë të ri. Kafe me Adin. Patjetër. Meklisi. 06 070 22 do të shëndem një mesazh edhe thotë që nuk dua as nikë dhuratat. I lë datë të parat. E mirë se është tjetër kusht i dolta. Tjetri tjetri. Siç do të thotë apo jo. Nuk e kemi detyrim. Have pak deri. Emirojta, zahem, më qënë që është o zatë. Si kollegu për balë. Pa, si kollegu për balë. Kamar nga kollegu. Ej, ha pra, nga tregotani. Kërë kanë thënë? Kërë kanë thënë? Skuqje! Janë paisi dhe palestrës Jo, jo, jo, jo Futja një enet tek një thes me kafe Në cuq! Wow, jo Kur bie gzhoja nga një armë zjari Kur bie gzhoja nga një armë zjari Ti me qa mërë është ti? Në një kast Një se këmë kështë shkë Shkërën që i ka të numërin Kur bie gzhoja nga armë zjari O të lutëm të një nuk bëm kështë gjërë Posë jo, oficerë policie I bie një që tjetë Ose deputet. Ehm, um, oh, kur bieksh nga një armziar, nga nga diaj. Pika shiu mbi tie gjolla të një shtëpi ose. Jo, ja, isha, jo, jo, jo, jo, jo, jo, janë shumë ja, ja, ja, ja, ja, është shumë laj. Ja, ja, do të do të da vësh datacionin ndërkoh, por uh, atëherën kemi një abonim njëmujor në palestr tek City Fitness Club, një orë nga mi shtan tek Premium Watches, një kafe me Adin, kjo është opsionale se mos keni kohë. Adi mu mos këtë ko Adi mu këtë me oltën atë ko Dhe durandë të tjeter Për këta do jene 2 biljeta Për në Cineplex okay. Edhe 2 biljeta për film Që e 2 biljeta për film, film, film Orën dhe palesër një muaj uh -huh. Vetëm gjeni Se qfarë po të gjërim në këtë klip është e vështirë Unë e thash Por jo e pa mundur është një oficin mekanike. Është një oficin mekanike miqdashur, është ja. sakt. Sa po lodhen ozon. Ne. Ne lëvën pak. Te është problemi 1 orë, 1 muaj palestër, një film <coughs> me nusen Dark. Faleminderit Olta. Faleminderit jale vërtet. <laughs> Oha. Ku kam bukur. Asnjë. Ah, si. Ashtu. Dhe sa kjo kompania Olta nëse kanë gjetur që bën projektor 3M. 3M është sakt, bravo. Ërëtuar Ola fiton dy bileta për nasin e Kings. Bravo. Bravo. Ola. Flat gjë pagjetur. Bravo i gjithë. Gjëjnë, gjëjni, gjëjnë që të gjitha janë. Ju kam si shpirt ju kam. Mhm, mhm. Ndërkohë kam edhe një fitues për këngën e ditës. Po. Që ka kaluar pak, dor Serena dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo i gjithë. Bravo, bravo. Mhm. Serena. Tiriri, tiriri, tiriri, mir. Shkojmë tek muzici. D'accord. Oh, Kansas. <coughs> Dust in the Wind. This is the first time I'm going to talk to you in the future. I'm going to talk to you in the future of Kansas 70s Radio. nan nan nan nan nan mimjesi mimjesi gjithve aj hey më çera fjala dita ba. pa makina un jte të martën në datën 22 datën 22 Po, kush vjen pa makinë në punë? Kush vjen pa makinë në punë? Unë vi pa makinë në punë? Edhe unë, ëlta, gjithashtu. Por, Ashtu. unë përthejmë për vetën. Edhe veta. Adi, Mesadi, edhe Lori. Gjeshun por, një një pukur për punë? Gjini gjithë ekologjikë. E... Unë pra përthejmë për vetën, kush vjen pa makinë? Kush vjen pa makinë? Po qaj adin tim. A, ti, adi, këkshu? A, ti, adi, këkshu? U zgjim pa makinë. Ja. Ah baba. Po të keçer. U zgjim pa makinë. Po u zgjim pa makinë. Edhe që e ke shpinë. Shumë larg. Shumë larg. Po e pati më shumë se 15 minuta kjo. Më shumë se 15 minuta e kam afër. Po ti ku e di shpintimën? Faktur. Faktur. Ku e di shpintimën? Un kam qen, un kam qen në shpinte atë. E morën vesh të gjithë Lena. Lena. Lena mi. Lena mi. Ne se kuptoj se pse duhet Lëshna më kësuta një Kote po gjithëse si Dita pa makina do të tëtë që të mos a marrë Sh makina në du të ditë Por dalësh edhe të përdorësh Komët Që t'i ka dhënë zoti Bicikletën Bicikletën Që t'a vëdhën shteti Në më të në qek e blerë vetë Po, pësaj qëra Idea është që të, të Ketë më pak në dotje, bra Ose të përdorim transportin publik Ato busat pa, Që që që në zidja Mhmm Perdonoj se autobusin ty, asa autobusin, duhet, a, xafr, shpion, se as autobusin nuk duhet, aqfar sa ke shmiun, se kuptoj pse nuk kalon as i linja ty paraqosh ditën. Ja kush një që i personit, dashur që nxjerr makinën çdo ditë. Atë, kot, për për <laughs> për hobin, që ta bëj për 1 minutë, një, minut, një ushtim që do ta bënte në këmbë për 10 minuta. As më vret ndërgjëgjja fare. Fare, fare. fare. E ka lënë të spin ndërgjëgjën sot. Po mirë, pra, sigurohu që të martën, të martën, të viç të marrësh makinë. Hajt të mos hir pak poshtë pallatit. Do të do të marr poshtë pallatit. Fëllim djerët Do të rëkasë, do të rëkasë Mo së të rëkripo, vetëm fjerë, fjerë Beqikleta është zhjithje fantastike Beqikleta është zhjithje fantastike Nuk i jabë si. <laughs> do të Kërja futë kokë kësë olqës Mo si karosë me gëshunjeta përdojken Ose mbaj do të kujlibri Me karosë me gëshunjeta? Jo Do vishë më mba shopa? Ndo shtë avjena i Pyetë Pyetë përgjishë Do vi jetë. Seko un nuk e kuptoj fare këtë person. Do ta bësh më shumë dashuri tyë, Nolta. Jo ashtu. Adi, do ja. vij të më mbash hopa të martën. Po <laughs> shumë e vënd Nolta. Të pres në 6:30? Ti ke zis. 6:30 jeni vonë. Është. Duhet më herët, Nolta. Po po. Pa. Pak më herët, pak më. Mirë, po bëra vën të marr makinën. Ora unten. Na gnaçi me këtë. Të martën pra, të entoni, pa makina Shpresoj të ja shmir, dilni Shmirë, shmirë, jo, siqerisht Plasim, uh, kur e ke mundësin, sigurisht Pa ajhyrë kësaj që stani që, Se janë gjithmona ta cilve u duhet makina pa tjetër Për një, dy, tre, katër, pesë ashtu e teknike Të kushtëve, puna mm. largët Pa mm. Gjitha këto Dheri sa të ketë transport publik që ti Kur ka transport publik që është në kohë Që është uh, gjdo diti përdorshëm që të zgjidh punë, që të kursen para, që të kursen stres, se kush don që të ketë atë ngarkesën e, e të dhënit makinës çdo ditë për shëm, po themi. Normal. Autobuzat më thotë një mesazh, janë plot. Një janë plot. Nuk mundemi dot të bëhemi sardela. As kush nuk mund bëjë këtë, shikoj. E kanë provuar unë. Është shumë ta krap. <laughs> <laughs> mund bëj me gjithë vullnetin. Ai mm. është një magjistër, shikoj, njeriu që bën sardele, po, në kishte bër miliona para. Po bra. Në televizionin këtu mm. në botë. Mm. Tak sardele. Po, por um, um nuk është puna të bësh sardele. Kur ka doste që mund të ketë më shumë. Unë mendoj, pse mos janë fikse për shumo oraret? Një gjë që më pëlqen jashtë për këto mm. autobusëve. Mm. Ti e di për shumo që ka autobus çdo herë kur ora është 00, po themi 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40. Më kupton? Normalisht o, ka pas njerëz në. Si ta godasësh stacionin mm -hmm. gjithmonë kur ti et uh... Edhe këtu ka orare, pavarësisht se mund të lëvizë me 1 apo 2 minuta. Mund të trejë në orë për shkak të mund. Ti e di që ka autobus në orën 8, në 8:20, në 8:40 dhe në 9, prapë. Më kupton? Shemos po kërkoj çdo 10 minuta, po edhe di që e ke fikse. Atë. Po, por uh, autobusët janë të dashur presin sa të mbushet. Nuk e bën rrugën bash ato. Por është vetëm ky problemi që dhe rrugët janë shumë të ngushta ka shumë trafik Tiranës. Dhe ndej ka rrugë të gjëra. Ka korsin e ti, autobusit. Të gjëra po janë. Të gjëra janë. Janë përpjekur për ta realizuar, por s'janë ndaj dot përshkruaj. S'janë bërë, s'janë tani tot. Gjithmonë janë por janë përpjekur. Po. Me dani për përpjekje. Ulo, kater, thot profesori vëm. U progoja. Po skalova. Nuk e di, nuk e di. Ehm Mirë është këtë, Sa, transport publik është, është të ndër Njërës jë dalin në gjensë për shumë, tak një liber me vete Pa një liber, ja lën, ndorë ati E drejtë durësit me trenë për qef Zbretë ati e shkonë punë Edhe e hesh nga kesën nga vetja Kemë misht të trenit për shumë që i takonë qdo dit Pa kur ka trenat për funksionalit, bugur Pa guan me qef Ose mbanë kufje t'i gjonën në emisionin O, oh, që kanajshem Gjisesim? Qfarë ëndra është ozot? O, oh, je, yeah. ëndra me transport publik Kishim t'i kurë ëndra, t'ishim shumë Kishim uh, uh, grube rock'n'rolli që njifë eshin gjithë bodhen Gëndonim këngë si Bon Jovi Ta n'i kemi ëndra për transport publik Po, oh. ndryshon njër ju Ndryshon Këtejmim basma grubin e mëgjesit me tjera, ju përshëndesim që t'gjilve Vitët kalojnë në shpreha nga olta që do të mbahet më ngjatë ëndrat vazhdojnë vitët kalojnë ëndrat vazhdojnë is looking for a new horizon uh, uh, uh. Everybody's looking for a second chance Everybody's wishing they could take a chance Everybody's looking for a second chance What if I lose Givin her a second chance everybody's wishing they could take a step everybody's givin her a second chance sikë ne janë dur në klubin e Mqjesit në Valë dhe këna me fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s un janë blenit u bashkë Jerin dhe jazz. Adin sot në Mqjes. <laughs> Tjerët nuk diet se ku janë për momentin, po për dall, kshu kanë dalë xhiro në për uh, Rogner, është java e parë e misionit. Apo e dyta, e dyta. E dyta. Ë, kështu që do duhet të sa të mos sa të vija, të vija oltat, vija regjisori, e ku do të thosë çfarë. O, oh, je, mund të ngresh ja, er, ja po, pa ka të shinen atje? Ka një mundësi kështu qita? Po shoha ojtën edhe lojt, e një të një të ashtu A, erdën, erdën! Eeej! Misht të erdët? Misht të erdët e juve. Ku ishit? Po ta një qita të regoen. Se shikojnë kështu që vini me pornesë. Në dy kolegë që shpashin nga mesi emisionit. <coughs> Tani është fundi e misionit. Rregullon sikolasën. Po pra, na qëndron shpoguri çlakut, pranë depakerias. Shpoguritur fundi. I bishtit të. Çfarë? Çike luat panë. Amin Blendo. Amin ty. <coughs> Më thot një numër 430. Sa do amin? Amin Blendo. Faleminderit. Ju di bën që çfarë, çish kemi thënë. Mirpaf. Fikur nuk, nuk më zgjetur atëherë. Nuk do zgjetur. Tingulli. Tingulli. Tanë, tingu ori ku shkon ora ja, ja. fikse dhe kërcet? Jo. Ja. Ja. Pjata në lëndë. Kanon është i gjord atje. Ja. Ne më thanë mund të jetë ose orë shtëpiën. Po ne nuk konfirmojmora. Nuk po kërkojmora, ne po kërkojmë veprimin që ndodh në në këtë klip më të tashm. Dgjoni me vëmendje. Ora është në sfond. Mund të jetë për jashtë, ndoshta pranë kishe. Po okay. po. më shumë nga të gjithë sot is ofruar dikush që është gjithsesi i pasakt, por çka thonë është një kasap, ëh, duke prerë kockat e mishit. Po. Por jo. Pret mishin me kockë, kasap. Po, nuk është, nuk është ajo. Nuk është ajo. Po e isha ofruar më shumë nga tër. Kur çan një dërras me qepar, vin të tjera. ëh, Klodi më thot palest në palestër ve glatofortes, jo. Lavatriçja që lan rrobat mekanizmi i një ore murit. 069, nice, ti e di se çfarë është. Ka shumë kështu që. 069 2070222. Oh, jo, jo, jo. Mbetet të Kjo është shumë e rëndë. Çfarë? Një varmiehës që ha bar. Jo, jo, jo. Nuk e kemi bërë. Nuk po ta mendojmë këtë. 069 2070222 është për një orë nga Mishtan tek primi Muachi's, është për një muaj në palestrën City Fitness Club, është edhe për dy bileta për në Cineplex dhe një kafe me njërin nga ne, kët zgjini ju. 069 2070222, por është në Parke Madin. <laughs> Taksimarin. Po se deri të hënon. O Olga, nuk e di nëse ti ke pas uh, parë apo dëgjuar po. Tkitojnë gjë kjo melodi, do ta luaj një melodi për ty. Tkitojnë gjë? Për një. është noj telefilm kjo duket Po si vjështë Se mbaj mund Do të talo fiksim Ma më ndimojnë dhe gjusit Health Edhe njeri, pas këtë të quar Këtë shumë të quar po ve gjetur dikush? ë oh. kam përshtypim. Mm. ë unë e kam basti ku shumë. Uh -huh. e kam parë me shumë më mendje. Uh -huh. kapiturë. ë uh, soja ime isida. më thot spilo. bravo. <laughs> bravo. <laughs> a papa pa of statistja për këtë film. larg qoftë. a papa sa vërtetë për këtë film. filmi <laughs> në fakt ë uh... amigo mio. amigo mio. Kuzi, produksion italianu në Gjerman Në Gjermani ka funksionuar me titullin Der Kinderklinik Bravo Klinika e thmi dhe Në ata Angelen Sa i mirë qështë e Angelen Shishi, këpas ka pas vdeku Ja, së të të të të të Mirë, i njalli e vogëllë qësë të të marë Oke, mirë I, ri, ri, ri ri ri ama e, e, vjen fundi i programit kështu në klubin e mëjesit ne do hënën, sol, të takohemi së shani më të dashur ko e mirë sot ko e mirë nesër do di elon jo dhaj të di elon pas kaq të marrde në shtëpi pa makina po e shalas na bie shi po edhe pa po të bier shi nuk edhe kemi çast problem adik <të> ikim ne ja mbyllim sot A big girl's crying. Ah, oh, sa bukur. Emra e. Faleminderit Adi. Okej mirë, o sa bukur. <laughs> <laughs> buk okay, buk <laughs> Fundjavë të këndshme bon. Adi. Faleminderit. O Adi, Ieri dhe Lori. Gjithashtu. Lori thua të di një fjalë fundit. Theni një fjalë kot çuni. Faleminderit. There there. Qa është fjallet tjetë, sa punë ishtë që një fjallet tjetë, kështu pa lidhje. Tu t'kemi një fjallet lidhje, fjallet tjetë pa lidhje. Shqërthi. Shqërthi, shqërthi, okej, okay, ikëm. Shqërthi, tjao. Mërë papëshim.